Biografii, memorii Biografia unei capodopere Război și pace de Lev Tolstoi Emisiune de Mihai Stoian În distribuție, George Constantin, Ștefan Iordache, Silviu Stângulescu, Valeria Seciu, Gheorghe Cozorici. Regie artistică, Dan Puicanu. Bogăția de fapte date în particulare sau istorice, galeria vastă de personaje atât de diferite, toate aceste existând în epopea lui Lev Nicolaevic Tolstoi, Război și pace, au fost extrase de scriitor din multitudinea surselor de informație și de inspirație pe care realitatea prezentă și trecută i le-a pus la îndemână. În plus, aproape întreaga lui operă conține un puternic rezidu biografic. Așadar, biografia capodoperei sale, război și pace, trimite implicit la propria biografie. Ferește, Tolstoi n-a scris un reportaj al dramaticelor evenimente de la 1812. El avea să se nască însă cu numai 16 ani mai târziu, când ecourile mari înfruntări armate continuau să răsune vii în conștiința contemporanilor săi. Astfel, el a avut prilejul să se documenteze nu numai în arhive sau la fața locului, acolo unde s-au purtat grele bătălii, ci a putut sta de vorbă îndelung cu veterani de la 1812, culegând mărturii inedite, expresive. Chiar tatăl său, Nicolai Ilici, a participat ca ofițer superior la confruntările armate provocate de invazia lui Napoleon în Rusia, doar că atunci când micuțul Evășca n-avea decât 9 ani, părintele îi moare după ce cu 7 ani mai devreme băiatul își pierduse și mama. N-a apucat să stea de vorbă cu tatăl său, colonel în retragere asupra celor consumate nu de mult, dar, fără doar și poate, prezența acestuia în tabăra care și apăra pământul strămoșesc și modul de viață tradițional va fi cântărit greu în alegerea subiectului. Din ampla frescă, din strălucita defilare de personaje, de neuitat, de necuprins într-o tentativă de analiză ca a noastră, ne-am oprit la Napoleon Bonaparte și la rolul pe care acesta l-a avut în desfășurarea întâmplărilor tragice, eroice, complexe, însuflețite de pana scriitorului. Desigur, nu e lipsită de interes însemnarea pe care Tolstoi, cu șase ani înainte de a începe să lucreze la război și pace, o face în jurnalul său intim, pe când se afla la Paris într-o călătorie. M-am sculat târziu am dus la hotel dezenvalid zeificarea ticălosului, îngrozitor, soldați, fiare învățate să muște pe toți. Ar trebui ca toți să moară de foame picioarele smulse după merit. Ticălosul zeificat este Napoleon, iar ideea smulgerii picioarelor după merit a celor care încalcă teritorii străine va străbate ca un fir roșu epopea. Căci scriitorul îl va portretiza pe Napoleon așa cum a fost, mânat de profundul, de rezistentul său orgoliu, de setea de cuceriri și de mărire cu orice preț, cu orice sacrificii. Acolo, la Hotel de Zanvalid, a avut tot să-i prilejul să vadă mormântul lui Napoleon, ale cărui rămășițe pământești au fost aduse în anul 1848 la Paris, după exilul și sfârșitul din insula Sfânta Elena. Într-un sarcofag de porfir își dormea somnul de veci Acela care n-a lăsat omenirea să-și tragă răsuflarea Acela care într-o primăvaratică zi a anului 1821 Încearcă zadarnic să-și răcorească fruntea înaltă Sub care cândva încolsiseră asemenea aforism în război ca și în dragoste pentru a isprăvi Trebuie să vezi de aproape în război ca și în politică Momentul pierdut nu se mai întoarce În război prudența ne cere să prețuim După dreptate pe dușmanul pe care îl cunoaștem Iar pe cel pe care nu-l cunoaștem Să-l prețuim mult mai presus decât merită Dar nici briza oceanului Atlantic Nu în stare să-i risipească gândurile fierbinți Incandescente acestui bărbat întristat Vizibil slăbit care la 52 de ani Simțindu-și aproape sfârșitul avea să aștearnă pe hârtie actul ultimei sale voințe. El care n-a ținut seama de rigoarea proprii judecăți și s-a văzut astfel prins în cursa pe care a vrut să întindă umanității, angrenându-se în spectaculoase și iluzori aventuri militare, așa cum fusese în vara lui 1812, invazia marii armate franceze în Rusia, lamentabil încheiată pentru cotropitori. Mai puțin de 30.000 de oameni din cei 600.000 de combatanți inițial. Au reușit atunci, în decembrie, să mai atingă în retragere a Astăzi, 15 aprilie 1821, Longwood, în insula Sfânta Elena. Acesta este testamentul meu sau actul ultimei mele voințe. Actele sale de voință anterioare au costat viața a milioane și milioane de oameni. Acum, la ora scadenței, Napoleon Bonaparte își scrutează trecutul și prezentul, cu gândul, desigur, la viitorul renumelui său. Doresc ca pe malurile Senei să mi se odihnească cenușa în mijlocul poporului francez pe care l-am iubit atât de mult. A -a -a. A -a. A -a deviza mea totul pentru poporul francez totul inclusiv o moarte eroică pe un câmp de bătălie străin întorcându-se din liniile frontului inspectate cu amănunțime pentru a doua oară iată-l pe Napoleon Rostin figurile au fost așezate Partida de șah începe mâine. Scriitorul de geniu care avea să descrie printre altele și partida de șah de a doua zi, adică din 26 august 1812, urma să se nască foarte curând după moartea lui Napoleon. Lev Nikolaevici Tolstoi Marea Epopei Război și Pace, însumând două mii de pagini, terminată și în întregime publicată în decurs de șapte ani, 1863-1869, a fost recopiată de șapte ori. Schițele și însemnările legate de aceasta au umplut cufere întregi. Cel mai mărunt fapt istoric, fiecare detaliu material este rezultatul unei meticuloase documentări. Pentru a atinge o precizie obiectivă în descrierea bătăliei de la Borodino, Tolstoi călărește timp de două zile cu harta de stat major în mână, de jur în prejurul câmpului de luptă. El parcurge leghe după leghe cu trenul pentru a asculta din gura unui oarecare combatant încă în viață un neînsemnat amănunt de ornamentație. Nu numai că scotocește prin toate cărțile și explorează toate bibliotecile, dar cere familiilor nobile și extrage din arhive documente uitate și scrisori particulare, totul pentru a dobândi un cât de mic câștig în planul realismului. Astfel se adună an de an zecile de mii, sutele de mii de picături de mercur, până în clipa în care, încetul cu încetul, fără a fi nevoie de altceva, se unesc, se contopesc, se unifică, creând o formă rotundă, pură și perfectă. Și apoi, când lupta pentru adevăr este încheiată, începe lupta pentru limpezime. Cuvintele lui Stefan Zweig demonstrează expresiv ce câmp de bătaie fantastic Chinuitor, dar profund pașnic, poate fi masa de lucru a scriitorului. Timp de șapte ani, Tolstoi lucrează 8 ore, 10 ore pe zi. Nu-i deși de mirare că acest om, ai cărui nervi sunt cei mai sănătoși din lume, se prăbușește psihic după fiecare din marile sale romane. E bine, Rap, ce zici? Crezi că o să facem treabă bună astăzi? ne în Sire. <coughs> v amintiți, Sire, vorbele pe care ați binevoit să mi le spuneți la Smolens? Da. Ai desfondat vinul? Trebuie să-l bei. Această sărmană armată s-a împuținat simțitor de la Smolensk încoace. coace. Norocul este o veritabilă curtezană, Rap. Am spus-o întotdeauna și acum am început să experimentez. Dar gardă este neatinsă? Da, Sire S-au împărțit pesmeții și orezul regimentului de gardă? Da, Sire mm. yes. nu, am, nu, nu, nu, am, nu am nici gust și nici miros Guturai guturaiul ăsta mă scoate din sărite În tot dau zorg cu medicina Ce fel de medicină când nu este în stare să vindece măcar un guturai? Corvisar mi-a dat pastile astea, dar nu-s de nimic Ce pot ca ele? Nu se poate vindeca nimic Corpul nostru este o mașină de trăit Pentru asta e organizat Asta este propria natură Lasă-i viața după plac Că o să se apere ea însăși Ea va face singură mai mult Dacă nu o paralizezi încurcându-o cu medicamente Corpul nostru este a doma unui ceasornic perfect Care trebuie să meargă un anumit timp Ceasornicarul nu are însușirea dar ar putea deschide El nu-l mănuiește decât pe pipăite Și albește Cu ochii legați Corpul nostru e o mașină de trăit, asta e totul. Știi, Dumnezeu, ce e arta războiului? Da. Arta de a fi la un moment dat mai puternic decât dinamicul, asta e tot. În jurnalul pe care îl ține de-a lungul câtorva decenii, Tolstoi notează la un moment dat: 7 martie 1865. Cu sănătatea, așa, așa. Este a treia zi că mă țin fără să-mi slăbesc. Și fără să-mi prea tare voința Scriu, refac, totul e clar Dar mă îngrozește cantitatea de muncă ce mă așteaptă Este bine să-mi definesc munca de viitor Atunci când ai în vedere lucrurile mari ce stau dinainte Nu te încăpățânezi și nu mai refaci la infinit mărunțișurile Peste nici două săptămâni, altă însemnare în jurnal Am citit uitând de toate Istoria lui Napoleon și Alexandru Acum ideea de a scrie istoria psihologică a romanului lui Alexandru și Napoleon m-a învăluit ca un nor al bucuriei și al conștiinței că pot face un lucru măreț. Toată josnicia, frazeologia, demenza, toată contradicția oamenilor ce înconjurau și a lor însăși. Napoleon ca om se încurgă și e gata să se dezică de 18 brumare în fața adunării. El nu e interesant, ci mulțimile care îl înconjoară și asupra căror acționează. La început unilateralitatea și băjă în comparație cu marații și barașii, apoi pe dibuite, înfruntare și fericire, și apoi nebunia, totala nebunie. Istovirea și nimicnicia la Sfânta Elena Minciună și măreție numai datorită faptului că spațiul e mare Dar când câmpul de activitate a rămas mic A început nimicnicia și moartea rușinoasă Cel care am împărțit moarte pe întinsele spații ale continentelor avea să închidă ochii pentru totdeauna în obscura și în saluvra insulă de la aproximativ 15 grade sud de ecuator, din dreptul coastei răsăritene a Africii. În Sfânta Elena nu sunt anotimpuri. Sunt numai perioade de vreme bună și de vreme rea, foarte neregulate. Remarca i-a secretarului Napoleon Lascases, căruia cărui a fost un împărat a dictat amintirile sale, apărute sub titlul Memorialul din Sfânta Elena, în care, firește, se vorbește și despre campania din 1812. Împăratul, trecând la multe alte subiecte, s-a oprit asupra războiului cu Rusia. În funcție ne de multe antecedente, acesta ar trebui să fie cel mai popular război al timpurilor moderne, cel mai... cel al bunului simț și al uh, intereselor reale, al liniștii și al securității tuturor. Era pur pașnic și conservator, eminamente european și continental. Eu nu voiam să dobândesc nimic, nu-mi rezervam decât gloria de a fi făcut un bine și binecuvântarea viitorului. Cine ar fi putut crede că în această acțiune voi eșua și-mi voi găsi pieirea? Cât de straniu sună împerecheate cuvintele război al bunului simț, război pașnic. Târziu, mult prea târziu, încearcă Napoleon aici, în insula exilului său, să nuanțeze lucrurile. Lumea nu încetează să spună că pasiunea mea e războiul. Dar oare nu am fost mereu obligat să mă apăr? Niciodată nu s-a întâmplat să câștig o mare victorie fără să propun imediat pacea. Adevărul este că n-am fost niciodată într-adevăr stăpân pe mine însumi. Dar și Tolstoi care face din Napoleon unul din personajele centrale ale epopei sale Război și Pace are depurtat o bătălie realmente pașnică, în primul rând cu sine însuși, apoi cu uriașa cantitate de date pe care trebuie să le parcurgă, să le descompună și să le recompună, reorchestrându-le, dându-le un sens propriu, inedit, regândind și recreind vastul și contradictoriul material furnizat de realitate, de istorie. Am în două zile, am scris, am îndreptat, trebuie să-mi scriu romanul și să muncesc pentru asta. E o vreme splendidă, sunt sănătos, am mers la tula, călare, idei imense, Planul istorii lui Napoleon și Alexandru n-a slăbit un poem. El și acum am lucrat cu încordare, deși nefructificat, Și de pe acum mă dare ficatul și mi-e sufletul întunecat. Asta mă duce la desperare... Trebuie să mă îngredesc a mea voluptei de a citi, lăsând-mă pradă viselor. Forțele astea să le folosesc la scris, transferându-le din muncă fizică. Na, am recitit, am recorectat. Treaba merge. Trebuie să lucrez ca un pianist. Dat peste puține decenii afirmațiilor făcute de Napoleon în perioada exilului din insula Sfânta Elena, căci nu trebuie uitat: Tolstoi cunoaște și citează chiar integral, cu ghilimelele de rigoare, texte din Memorialul scris de la Iată-l pe scriitor replicând: Mulți istorii spun că bătălia de la Borodino nu a fost câștigată de francezi pentru că Napoleon avea guturai și că dacă n-ar fi avut guturai, dispozițiile pe care le-ar fi dat până la vremea bătăliei, înainte și în timpul ei, ar fi fost mai geniale. Rusia ar fi fost pierdută, iar fața pământului ar fi fost schimbată. Detaliul cu guturaiul de care va fi depins soarta unei campanii, a unei țări, a unui continent și a globului întreg Nu e o simplă glumă de la lui Tolstoi De-a mult înaintea lui s-a spus că altul ar fi fost destinul omenirii Dacă nasul Cleopatriei ar fi fost ceva mai lung, mai urât Dar guturaiul lui Napoleon La Sfânta Elena, îndrepetate rânduri la scase, consemnează începând chiar din prima noapte petrecută pe insulă când împăratul voi să se culce, am constatat că o fereastră se afla exact în dreptul patului său, cam la înălțimea capului. Am barricat o de bine de rău ca să-l apărăm de curent, pentru că era foarte sensibil și cel mai ușor curent putea să-i provoace guturai sau dureri de dinți. Puțin mai târziu, aceeași gravă problemă a guturaiului imperial. Împăratul m-a chemat spre ora a doua. Își făcea toaleta și mi-a spus că îl socoteam de sigur un om mort, gata de mormântat, că îmi dădeam seama de asta și că în timpul nopții fără îndoială că m-a trezit de mai multe ori Într-adevăr, l-au zis întușind într-una și strănutând Avea un guturai foarte violent Răcisa seara, rămânând prea mult afară Pentru viitor își promitea să fie întotdeauna în casă la ora șase Credinciosul secretar și admirator notează la un moment dat Împotriva părerii generale pe care am întreținut-o eu însumi Împăratul nu are o constituție robustă are membrele groase, dar uh, mușchii sunt foarte moi. E lat în piept, dar e mereu răcit. Corpul lui e sensibil la cele mai ușoare influențe. Este de ajuns să simte mirosul de vopsea ca să se îmbolnăvească. Anumite mâncăruri, cea mai mică umezală, acționează imediat asupra lui. Nu trupul lui este de fier, așa cum s-a crezut, ci moralul. Tolstoi, în încheierea capitolului privitor la bătălia de la Borodino, scrie... Consecința directă a bătăliei de la Borodino a fost fuga nejustificată din nimica lui Napoleon din Moscova. Înapoierea lui pe vechiul drum, cel al Smolenskului, pieirea 500 de, de invadatori și pieirea Franței napoloniene, asupra căreia, în oară la Borodino, găzuse brațul unui potrivnic de o forță morală superioară. Tolstoi crede profund în valoarea supremă a forței morale, a virtuții, și nu crede deloc în explicațiile care încearcă să descifreze adevărul istoric prin intermediul simplului joc al hazardului. Pentru istoricii care afirmă că Rusia a luat naștere prin voința unui singur om, a lui Petru cel Mare, că Franța s-a transformat din Republică în Imperiu și că armatele franceze au pornit în Rusia din voința unui singur om, a lui Napoleon În judecata că Rusia a rămas în picioare Pentru că Napoleon avea un guturai strașnic Pe data de 26 august O asemenea judecată este pentru astfel de istorici Absolut logică La întrebarea Care sunt cauzele evenimentelor istorice Se impune un alt răspuns ca o veritabilă substanță de contrast, scriitorul îi opune lui Opunelui Napoleon un exponent al conștiinței și simțamentelor mulțimii, al celor care știu pentru ce se bat la ei acasă, animați de invincibilul sentiment patriotic. Mareșalul Kutuzov, comandantul șef al armatelor rusești. Tuzov ședea cu capul în piept Revărsat cu toată greutatea trupului său Pe banca șternută cu o scoarță Nu dădea niciun fel de ordine Ci se mulțumea să aprobe Sau să respingă ceea ce îi se propunea Alteță Da, da, faceți așa Da, da, dar cum eu Nu te deveți. Alteță, n-ar trebui Nu, nu trebuie Mai bine să așteptăm. Am înțeles, Alteță Asculta rapoartele Părea că nu-l interesează sensul cuvintelor ce se spuneau, ci altceva-ceva care era cuprins în expresia feței în tonul celui ce-i dădea raportul. Dintr-o îndelungată experiență de militar știa, și cu mintea lui bătrânească pricepea, că un singur om nu poate conduce sute de mii de oameni care se luptă cu moartea. Și mai știa că soarta unei bătălii nu o hotărăsc ordinele date de comandantul șef, nici locul unde sunt desfășurate trupele, nici numărul de tunuri sau de morți, ci forța aceea insesizabilă pe care o numim moralul armatei. Și el urmărea această forță și o conducea pe cât îi sta în putință. Către ora trei după amiază, atacurile francezilor conteniră. Pe fețele tuturor celor veniți de pe câmpul de luptă, ca și pe fețele celor care îi în preajmă, Cutuzov citea o încordare extremă. Cutuzov era mulțumit de succesul zilei care întrecuse așteptările. Alteță! Toate punctele poziției noastre sunt în mâinile inamicului. Și noi nu avem cum să-l respingem, fiindcă ne lipsesc trupele Nu m-am socotit în drept să ascund, alteții voastre, ceea ce am văzut cu ochii mei Trupele noastre sunt complet dezorganizate Ai văzut, dumneata? Da, alteții Ai văzut, dumneata? Cum îndrăznești? Cum îndrăznești, dumneata, stimate domn, să-mi spui asta mie? Dumneata, habar comunică din partea mea generalului Berkeley că știrile lui nu sunt juste și că adevăratul mers al bătăliei mi este cunoscut mie, comandantul șef, mai bine decât lui. Alteță! Inamicul e respins la flancul stâng și înfrânt la cel drept. Dacă mi ai văzut prost, apoi, stimate domn, te rog să nu-ți permiți să -mi vorbești mie despre ceea ce nu știi. du te, te rog și spune din partea mea generalului Berkeley intenția mea fermă de a ataca mâine pe inamic. E respins pretutindeni. Lucru pentru care îi mulțumesc domnului și vitejii armatei noastre. Inamicul în înfrânt și mâine îl vom izgoni de pe pământul sfânt al Rusiei. Altețe, trupele noastre se țin dârzi pe pozițiile lor, iar francezii nu mai îndrăznesc să atace. Așadar, dumneata nu crezi cum crede alții că trebuie să ne retragem. Din potriva, altețe. În luptele nedecise, Rămâne învingător acela care este mai îndrăjit și, părerea mea... Kaisarov, stai jos și scrie ordinul de zi pentru mâine. Iar tu, du-te și anunță unitățile de-a lungul frontului că mâine atacăm noi. Am înțeles, alteță. Dreptatea a fost de partea lui Cutuzov, pentru că dreptatea era de partea celor al căror vârf de lance era el, al celor care își apărau existența tradițională, independența, integritatea teritorială. Săgeata timpului străpunge spațiul. Peste vremuri, pe temeiul atâtor scrieri existente, putem prea bine imagina un dialog direct între Tolstoi, Napoleon și secretarul acestuia, din urmă, lascases. Casas. Unii au încercat să-l descrie pe Napoleon ca pe un om aspru, implacabil. Adevărul este că spiritul de răzbunare era cu totul străin și că nu putea să parte pică nimănui. Orice rău s-ar fi făcut. Furia lui se manifesta de obicei prin ieșiri violente Și asta era tot Oricât de ciudate ni s la prima vedere Ipoteza că măcelărirea celor 80 de mii de oameni căzuți la Borodino S-a produs nu din voința lui Napoleon Cu toate că el a fost cel care dădea ordine De începere și de continuare a bătăliei Ci că lui doar I s-a părut că le-a ordonat el Oricât de ciudate. Mi s-ar părea aceste ipoteze Totuși demnitatea umană care îmi spune mie Că fiecare din noi este Dacă nu mai mult În niciun caz mai puțin om decât Napoleon Îmi să admit Asemenea soluționarea problemei În această nefericită campanie Pierderile noastre au fost considerabile Fără îndoială Însă nu atât de mari pe cât s-ar crede Se poate spune că pierderile Rusiei În această campanie au fost de șase ori mai mari Decât ale Franței de azi în lupta de la Borodino, Napoleon n-a tras în nimeni și n-a omorât niciun om. Toate acestea l-au făcut soldații. Înseamnă deci că nu el a ucis oamenii. Soldații armatei francezii s-au dus să-i ucidă pe soldații ruși în lupta de la Borodino, nu în urma ordinului dat de Napoleon, ci din dorința lor proprie. Oameni din toată armata, francezi, italieni, polonezi, flămânzi, rupți și vlăguiți de marșuri În fața armatei care le barat drumul spre Moscova Simțire că dacă ai desfundat vinul, trebuie să-l bei Dacă Napoleon i-ar fi oprit cumva să se mai bată cu rușii Ei l-ar fi omorât și toți ar fi dus să se bată cu rușii Pentru că nu mai aveau un cotro Când li s-a citit ordinul lui Napoleon cei trimetea la schilodire Și la moarte de dragul posterității Care îi va lăuda pentru că au luptat La Moscova Ei au strigat Exact așa cum ar fi strigat La orice gogomanie Care li s-ar spune căci nu mai aveau nimic Altceva de făcut decât să strige Vita! Și să pornească la luptă Pentru ca biruitorii să găsească La Moscova hrană și o dihnă Așadar nu pentru că le poruncise Napoleon își omorau ei semenii. Nimic nu este mai obișnuit pentru mulțime decât să-și formeze o idee foarte greșită și foarte incoerentă cu privire la evenimentele care sunt mai apropiate de ea în timp. Doar puțin peste o jumătate de secol se pară evenimentele descrise în Război și Pace de evenimentele reale. Așadar... Când aceste evenimente au o oarecare vechime... Ele dobândesc cel puțin avantajul că ne parvin curățite de o mulțime de amănunte incoerente, create și propagate de răutate și pasiune, de pasiunile individuale. Iată de ce, în general, a fost acceptată ideea că Napoleon, în timpul expediției sale în Rusia... S-a avântat cu imprudență, după exemplul lui Carol al XII-lea, în mijlocul unui popor dușman și împotriva adevăratelor principii, că s-a lăsat atras de o fugă simulată, că uitând sau violând toate principiile artei militare, s-a îndepărtat la o distanță imensă de depozitele de aprovizionare și a neglijat să-și asigure sprijinul armatii de rezervă, care spins toate obiecțiile generalilor care voiau să le împiedice să înainteze, Că el a lăsat spatele frontului în mâna inamicului și astfel s-a trezit că îi sunt tăiate comunicații la provizionare, iar convaile imobilizate rămânând fără resurse în mijlocul unei populații ostile. Că nu și-a asigurat retragerea și nici nu a mai putut să o execute. Că la Moscova a fost de și n-a reușit să prevadă rigorile anotimpului. Că atunci când a văzut că situația e disperată, și-a părăsit armata și-a lăsat să piară aproape toți soldații, etc., etc., etc. etc. Înseamnă, deci, că... Nici chipul în care oamenii aceștia s-au omorât unii pe alții nu se datorește voinței lui Napoleon, ci că totul a decurs independent de el, conform voinței câtorva sute de mii de oameni care au luat parte la acțiunea comună. Lui Napoleon îi se părea numai că acțiunea se desfășoară în întregime după voința lui. De aceea, întrebarea dacă Napoleon a avut sau n-a avut guturai nu poate dobândi pentru istorie mai multă însemnătate decât întrebarea dacă a avut sau nu guturai ultimul soldat vizitiu de furgon cu atât mai mult guturaiul lui Napoleon din ziua de 26 august n-a avut importanță, cu cât afirmațiile scritorilor care spun că din cauza guturaiului ordinea de bătaie și dispozițiile date de el în timpul bătălii n-ar fi fost chiar atât de bune cum au fost cele anterioare. E absolut neadevărat. Nici când n-am făcut ceva mai bun, nici când N-aș fi bine meritat mai mult. Dar iată că, într-o clipă, de parcă și în felul de a gândi al omenirii ar bântui epidemii, nu s-a mai auzit decât un singur glas, un singur verdict împotriva mea. Am fost declarat tiran al regilor, tocmai eu cel care dădusem un sens nou existenței lor. N-am mai fost decât un uzurpator al drepturilor popoarelor. Tocmai eu cel care am făcut atâtea și aveam să mai fac atâtea pentru ele. Iar popoarele și regii, acești adversari de neîmpăcat s-au aliat Au complotat împreună contra mea Nu spuneam că după victorie popoarele vor fi iarăși cu sufletul alături de mine Dar n-am câștigat și m-am regăsit copleșit Iată cum sunt oamenii, iată și istoria mea Ordinea de bătaie citată aici nu a fost într-un nimic mai proastă, ba chiar a fost mai bună decât toate planurile de luptă anterioare care, urmate, duseseră la câștigarea tuturor bătăliei, dar ordinea de bătaie și dispozițiile acestea par a fi mai slabe decât altele, numai pentru că bătălia de la Borodino era cea din tâi bătălie pe care nu o câștigă Napoleon." Cele mai bune dispozițiuni și cele mai profunde planuri și dispozitive par foarte prost întocmite și sunt aspru criticate de orice savan militar atunci când o bătălie dată în conformitate cu ele nu este câștigată și din potrivă. Dispozițiunile și ordinele de bătaie Cele mai greșite par foarte bune Și oameni serioși demonstrează Pe întinderea unor groase tomuri Valoarea acestor greșite ordine de bătaie Dacă, urmându-le, a fost câștigată lupta În bătălia de la Borodino Napoleon și-a îndeplinit rolul de reprezentant Al puterii tot atât de bine Ba chiar mai bine decât în alte bătălii el n-a făcut nimic care să împiedice mersul acțiunii S-a supus părerilor celor mai înțelepte N-a încurcat lucrurile, Nu s-a contrazis singur Nu s-a înspăimântat Și n-a fugit de pe câmpul de luptă Ci și-a îndeplinit cu mult tact Și cu experiența războiului calm și demn Rolul său de aparent comandant Dar a pierdut campania pentru că așa se cuvenea să fie pierdut o campanie declanșată, în pofida cuvintelor de calcule agresive, inacceptabile. Dar, mai înainte ca măcelul să fie ajuns la bogeu, atunci când se mai afla pe înălțimea de la Semenovskoe, urmărind efectul bombardamentului dezlănțuit asupra combatanților masați în fața localității Kneaskovo, asupra cărora ordonase să se întețească ucigătorul foc, Napoleon. Sire! La ordinul înălțimii voastre am îndreptat 200 guri de tune asupra trupelor rusești. Focul nostru-i secere, dar ei nu se gândesc. Tot mai vor. Sire! Tot mai vor? săturați -i. E oară când străbătând călare, câmpul de luptă, tixi de morți și de schilozi, din voința sa, cum credea el, și socotind la vederea lor câți ruși revin la un francez, se la singur, găsind motiv să se bucure că la un singur francez ieșeau cinci ruși căzuți. N-a fost singura zi în care a scris el în scrisoarea trimisă la Paris. Le champ de a été Câmpul de luptă a fost superb, pentru că pe câmp zăceau 50.000 de mii de leșuri, câteva zeci de mii de oameni zăceau morți în diferite poziții și uniforme, pe ogoarele și fânețele pe care sute de ani de rând rându o grânele și-și păscusele turmele sătenii. În jurul posturilor de prim-ajutor, pământul și iarva erau bibat de sânge, Răniți și nerăniți din diferite regimente, cu chipuri înspăimântate, se rătrăgeau în pâlcuri. Alte pâlcuri de oameni istoviți și flămânzi mergeau înainte, conduși de comandanți. A treia categorie de oameni stătea pe loc și continuau să tragă. Pământul însuși geme ori de câte ori durerea războiului și sângele I-au desfigurat chipul al intersenin. Veneam din structuri de memorie, spune poetul Focalizând adevărul fundamental, vital, vechi de când lumea Setea de înfrățire și pace, dorința acerbă de a trăi pentru muncă și prin muncă Prin dreptate și cinste, cum tot poetul spune E primăvară, libertatea firii și mâine pomii vor fi albi Apacea. dar tu nu își târăște carapacea. Potrivit în așa fel lucrurile Încât Tolstoi s-a căsătorit Cu Sonia la începutul toamnei lui 1862 Împreajma uriașului Travaliu Pe care avea să-l efectueze Pentru a-și elabora epopeea Război și Pace În jurnalul său Scriitorul notează în chiar luna căsătoriei sale Munca Iată menirea ta de la această înălțime te poți uita liniștit și bucuros la dragostea și fericirea altuia. Pentru ca mai târziu, în prima lună a anului următor, să-și mărturisească negru pe alb. Fericirea familială mă înghite cu totul, dar să nu fac nimic nu se poate. Adesea îmi trece prin cap ideea că fericirea și toate trăsăturile și caracteristicile se duc. Iar nimeni n-a avut-o și nici nu o va avea Și eu sunt conștient de asta Îmi place când stă lângă mine și știm amândoi că ne iubim Dar și Sonia ține un jurnal În care consemnează atunci când Tolstoi și-a început lucrul la război și pace În toamna lui 1863 Dacă iubirea este neputincioasă Aceasta vrea să spună că nu e o iubire mare Dar nu, iubesc teribil Asta fără nicio îndoială. Soțul meu e atât de drăguț, atât de fermecător. Unde e el? Istoria lui 1812. Altă dată povestea totul. Acum se ne de această încredere. Suntem copți. Mai înainte gândeam Iar acum însurat mă conving tot mai mult Că în viață Temelia tot și a toate E munca Drama simțămintelor Iar judecata, gândul, nu numai că Nu conduc sentimental Și fapta Ci se modelează după sentiment Nici chiar împrejurările Nu dirijează sentimentele Ci sentimentul conduce împrejurările Adică determină Opțiunea dintre mii de fapte Mâine se împlinește un an De când suntem căsătoriți Să -nă -nă. Atunci speranța fericirii Acum așteptarea nenorocirii Până astăzi credeam că e o glumă Însă văd că e aproape adevărul La război Ce înseamnă bizareria asta? Ușurință Nu, nu, nu e adevărat Astăzi sau mâine voi rămâne fără bărbat Domnul. Cu un copil Poate cu doi te căsătorești și mâine îți poate veni Cheful să pleci la război, să ne abandonezi <laughs> Eu nu cred nici în acest entuziasm Nici în această dragoste de patrie La un om de 35 de ani Ca și când copiii n-ar fi patria Ești gata să-i abandonezi Fiindcă îți place să călărești, să privești cât de frumos e războiul Să asculți și eratul gloanțelor <laughs> Talentul aproape că biruie familia Ce-ți justifică dorința? Cel mai mare rău e că te iubesc. De cum văd aerul trist Am sufletul răvașit Lucrez la roman, Sonica Și sunt fericit cu tine De mine însă sunt grozav de nemulțumit Mă balansez, mă leg în Pe muntele morții Și de-abia dacă simt în mine forța să mă opresc Dar eu nu doresc moartea Doresc și iubirea Și nemurirea N-am de ce să aleg Alegerea e făcută Literatura, arta, pedagogia, familia Inconsecvența, timiditatea, lenea, slăbiciunea Iată dușmanii mei Leovorjica Ne iubim, Sonica Adică ne suntem unul altuia dragi Mai dragi decât orice pe lume Și ne uităm clar văzătorul unul la altul Nu avem secrete și nu avem de ce să ne roșinăm Și cum merge lucrul? Am scris am zece col de tipare. Doar acum mă aflu în perioada îndreptărilor și a refacerilor. E chinuitor, chinuitor. În acest gigantic panteon ai cărui piloni sunt sensibilitatea, imaginația, gândirea și forța de muncă a titanului de la Iasna Iapoliana, mm. reînvie cu copleșitoare strădanii, cu torsiuni interioare indescriptibile, o întreagă lume, o epocă prefăcându-se în paginile epopeei care va colinta apoi globul terestru și peste veacuri acordându-i lui Tolstoi nemurirea la care năzuia, la care visa prin veșnica mișcare a personajelor sale de neuitat. Pentru mintea omenească e de neconceput absoluta continuitate a mișcării. În afara legilor mișcării istorice se întâmplă exact același lucru. O primă metodă a istoriei constă în a lua, după bunul plac, un șir de evenimente continui și a le cerceta separat de celelalte, când în fapt niciun eveniment nu are și nu poate avea vreun început, ci întotdeauna un eveniment rezultă din altul. A doua metodă constă în a considera acțiunea unui singur om împărat sau comandant de oști ca pe suma liberelor voințe ale oamenilor, atunci când, în fapt, suma liberelor voințe omenești nu se exprimă niciodată în acțiunea unui singur personaj istoric. Într-adevăr, ori de câte ori s-au evit cu ceritori, au fost și războaie. Răspunde mintea omenească, dar asta nu dovedește că ei... Cu ceritorii, erau pricina războailor Și că ar fi cu putință să găsești legile războiului În activitatea personală a unui singur om De câte ori mă uit la ceasul meu și văd că acele au ajuns la 10 Aud că la biserica pe încep să sune clopotele Dar din faptul că de fiecare dată când acele ajung la 10 Încep să sune clopotele eu n-am treaptul să trag concluzia că poziția acelor de la ceasornicul meu ar fi cauza mișcării clopotelor. Pentru studierea legilor istoriei trebuie să ne schimbăm în întregime obiectul cerțetărilor, să-i lăsăm în pace pe împărați, pe miniștri și pe generali, să studiem elementele infinitezimale de același gen care conduc masele. Prezența generalului este indispensabilă. El e capul. El e tot pentru armata. <coughs> nu armata romană a supus Galia, ci Cezar. Nu armata cartagineză a făcut să tremări armata republicană la porțile Romii, ci Hannibal. Nu armata macedoniană a ajuns pe Indus, ci Alexandru. Nu armata franceză pe Veser și Iun ci Turen. Nu armata prusiană a apărat 2007 ani în Prusia împotriva celor trei mari puteri ale Europei și Frederic cel Mare. Astfel scrie însuși Napoleon în memoriile sale. Nici o mare acțiune bine gândită, dragă, la Scases nu este opera hazardului sau norocului, ci rezultă totdeauna. Totdeauna din, din calcule și din geniu. Da, Sirea. Rar, rar s-a întâmplat ca oamenii mari să ieșueze în acțiunile lor cele mai periculoase. Să ne uităm la Alexandru, la Cezar, la Hannibal, la Madle Gustav și la alții au izbândit mereu. Da, rolul personalității în istorie este incontestabil. Da, dacă vrei să analizezi resortul reușitelor lor, rămâi uimit. Uimit, văzând că și ei au făcut tot ce era necesar pentru a le obține. Toți acești mari capitani din antichitate și cei care mai târziu au mers cu demnitate pe urmele lor N-au săvârșit fapte mari decât conformându-se principiilor firești și artei, artei militare. Artii militare Adică prin exactitatea calculelor și prin raportul rațional pe care l-au stabilit între mijloace și cu consecințele lor Între efort și obstacol numai sub acest aspect ei sunt marile noastre exemple, și numai emitându i reușim să ne apropiem de ei. Să... sire, iertați-mă, întotdeauna a fost prezentat peste tot ca singurul autor al războiului neîntrerupt, ca un om nesătul de cucerire, aspirând la monarhia universală. Istoria vă va face, nedoielnic, dreptate. Trebuie <gântări> să recunoaștem, dragul meu, că istoria reușește foarte greu, foarte greu să obțină adevăruri neadevărate. Din fericire, în majoritatea cazurilor Ele sunt mai mult un obiect de curiozitate Decât de reală importanță Sunt atâtea adevăruri Atunci ce este în deopște acest adevăr istoric S-a spus foarte, foarte ingenios Foarte ingenios că este o fabulă Convențională <sus> <sus> În toate situațiile există două laturi Esențiale, foarte distincte Faptele materiale și intențiile morale Faptele materiale s-ar părea că Nu trebuie să ieși nicio o controversă Totuși nu există două relatări care să se asemene, există fapte care rămân un proces etern. În ceea ce privește intențiile morale, cum mai putea să le deslușești și totuși, dragul meu, așa e istoria. Și fi avut dreptate Salustiu când afirma că dintre toate ocupațiile intelectuale cea mai utilă ar fi istoria? Cine știe, cine știe. Oricum mi se va trebui multă profunzime și multă subtilitate în legătură cu lucruri dintre cele mai simple da, Se vor face supoziții în legătură cu proiecte la care nici nu m-am gândit măcar Lumea se va întreba într-adevăr, vizam sau nu o monarhie universală? Se va discuta la nesfârșit dacă autoritatea mea absolută sau actele mele arbitrare rezultau dintr-un calcul sau se datorau firimele, dacă erau produsul unei inclinații personale sau împrejurărilor, dacă permanentele mele războaie țineau de gustul meu sau dacă se datorau nevoii de mă apăra, dacă imensa mea ambiție avea ca dorința nesățioasă de dominație, ori setea de glorie sau nevoia de ordine sau grija pentru bunăstarea generală. Merită, merită să fie privite sub diverse aspecte, adesea adică vor de natură. Vor răstălmăci fapte care erau cât se poate de firești și absolut juste. Un om cu un caracter ca al meu nu acționează fără motive temeinice, Oricât că s-ar strădui unii sau alții să-mi bonegrească viața și să-mi denatureze caracterul. Principiul meu fundamental era că în război, ca și în politică, orice rău, chiar dacă are temei legal, nu este scuzabil decât dacă e absolut necesar. Așadar, evenimentele istorice depind de concordanța tuturor actelor oamenilor care iau parte la aceste evenimente. Influența Napoleonilor la mersul acestor evenimente este decât exterioră și fictivă. Chiar Napoleon? Un instrument al istoriei. Voința eroului istoric este întotdeauna călăuzită de acțiunile maselor, numai acceptând pentru observația noastră unitatea infinitului mic diferențialele istoriei adică aspirațiile uniforme ale oamenilor și dobândind arta de a te integra vom putea ne dăjdui să înțelegem mersul istoriei nu le faci ca știi cu matematica să-ți dau un alt exemplu țăranii spun că în primăvara târzie ca acum vântul rece suflă fiindcă se desfac mugurii stejarilor și într-adevăr în fiecare primăvară Vântul bate atunci când mugurește stejarul Dar cu toate că mi-e mennecunoscută pricina pentru care Odată cu mugurirea stejarilor bate vântul rece Nu pot fi de aceeași părere cu țăranii Când aceștia spun că desfacerea mugurilor de stejar Ar fi cauza producerii vântului rece Pentru un simplu motiv tăria vântului este în afara de influența mugurilor de stejar Da, coincidență dacă înțeleg bine Da eu observ doar coincidența condițiilor care se pot vedea la apariția oricăruia dintre fenomenele vieții. Și îmi dau seama că oricum și oricât de atent și de amănânțit aș observa acele ceasornicului, apa, roțile locomotivei, mugurii stejarului, nu voi putea găsi în ele cauza sunetului clopotelor. A mișcării locomotive și a vântului de primăvară Pentru o afla, sunt nevoit să-mi schimb cu totul punctul de vedere când cercetez Și să studiez legile mișcării aburilor, clopotelor și vânturilor Același lucru trebuie să-l facă istoria Și încercări în acest sens au și fost făcute Epopee a războiului și păcii, meditația asupra raportului dintre destinul individului și colectivitate, roman fluviu antrenând în curgere epică nenumărate existențe proiectate în împrejurări intime, ca și în cursul unor evenimente majore, război și pace este cea mai importantă operă a lui Tolstoi. Războiul, după cum afirmă Torstoi prin gândurile lui Pierre Bezuhov Este cea mai grea supunere a libertății omului Opus evident binelui și muncii Singurele în stare să-i dea omului stabilitate și durată în timp Prin sine și prin ai săi Dacă începi să contempli roadele binelui Atunci încete să-l mai faci Mai mult decât atât prin faptul că îl contempli, îl strici, te îngânfezi, te lași pe tânjală. Binele pe care l-ai făcut va fi un bine adevărat atunci când tu nu vei mai fi prezent. Pregătește-l cu atât mai mult. Seamănă-l. Seamănă-l știind că nu tu, omule, ești cel care-l va culege. Unul seamănă, altul culege. Tu, omul, Lev Nicolaevici, nu vei culege. Seamănă, seamănă, sămânța va rodi, nu există nicio îndoială, mi-e limpede acum. Ceea ce mi se părea înainte a fi o cruzime, faptul că mie nu mi-e dat să văd roadele, nu numai că nu e o cruzime, dar e bine și rațional, seamănă. Seamană, semănatul, simbolul pașnicei trude omenești Care asigură drumul mai departe al celor ce vin după tine Iată o idee străbătând ca un fir roșu opera lui Tolstoi Autor de geniu, gânditor, subtil Caracterul infinit al spațiului și al timpului Pare și de neînțeles și conținând în sine o contradicție, atunci când el, caracterul infinit al spațiului și al timpului, e gândit în sine, independent de propria viață, de sensul și țelul ei. De cum ajunge însă să înțelege viața și sensul ei, ca desăvârșire sau apropiere de bine, infinitatea spațiului și timpului nu numai că încetează să fie de neînțeles contradictorie, ci devine chiar o condiție necesară, sau mai degrabă o consecință a sensului vieții. Ce fel de desăvârșire sau de apropiere de bine ar mai putea exista dacă timpul și spațiul ar fi limitate? M Am o tot timpul, și astăzi copiind romanul lui Liova, fără să-l fi citit înainte. Ah, este cea mai mare plăcere a mea. Transcriind această lucrare, trăiesc gând o mulțime de impresii, nimic nu acționează asupra mea, ca ideile și talentul său. Nu-i multe vreme de când se întâmplă așa. Să mă fi schimbat eu sau romanul este într foarte bun, nu știu. Scriu atât de repede încât să pot urmări acțiunea și seziza tot ce interesant Și destul de încet pentru a gândi, simți, aprofunda și judeca fiecare dintre ideile lui Liofocica Noi întreținem adesor cu privire la romanul său și nu știu de ce El are încredere în judecățile mele, ceea ce mă face să fiu o foarte mândră Comentând cândva război și pace Tolstoi însuși explică deosebirea dintre punctul de vedere al istoricului și punctul de vedere al romancierului. Primul se ocupă de rezultatul unui eveniment, pe când cel de-al doilea, artistul, se ocupă chiar de eveniment, având însușirea de a se situa ca un contemporan față de cele descrise și, prin urmare, suprimând îndepărtarea în timp, convertește trecutul în prezent. Actualitatea permanentă a epopeei este indiscutabilă. Și dacă pe măsură ce avansează în materia epică, autorul știe să se dea deoparte, lăsându-și personajele în prim plan, iată-l spre final, revenind pregnant ca o irezistibilă cascadă care antrenează totul într-o unitate măreață apoteotică, un im închinat omului, setei lui de frumos, de adevăr, de dreptate, de bine și de pace. Ați ascultat Război și pace de Lef Tolstoi Emisiune de Mihai Stoian Au interpretat George Constantin Ștefan Iordache Silviu Stănculescu Valeria Seciu Gheorghe Cozorici Ruxandra Sireteanu, Mihai Vale, Sergiu Demetriad, Florian Pitiș, Candice Stoica, Carmen Petrescu, Violeta Verbiuk, Ileana Șerban, George Pufulete. Regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Nicolae Negoi. regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Dan Puicani.